A huszonötödik fejezet Ábrahám vett egy másik feleséget, név szerint Ketúrát, aki szülte neki Simránt, Jogsánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suáhot. Jogsán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai voltak az Asuriták, a Letusiták, a Leummiták. Midiántól pedig származott Efa. Éfer, hanok, abida és elda. Mindezek ketúra fiai voltak. És Ábrahám mindenét, ami csak volt, Izáknak adta. Mellékfeleségének fiait pedig ajándékokkal látta el, és elkülönítette őket a fiától, Izsáktól, még életében a keleti vidékre. Ábrahám napjai pedig 175 esztendőt tettek ki. És elgyengülve halt meg Ábrahám jó öregségben, sok év után, napokkal telve, és a népéhez gyűjtötték. És eltemették őt az ő fiai, Izsák és Izmael a machpela barlangban, mely a Hetita Efron, Cohár fia földjén volt, Mamré vidékén, amelyet het fiaitól vett meg. Oda temették őt és a feleségét. És a halála után Isten megáldotta a fiát Izsákot, aki a Lahaj Roj kutnál lakott. Ezek Ábrahám fiának, Izmaelnek a nemzetségei, akit Sára egyiptomi szolgálója, Hágár szült neki. Ezek Izmael fiainak nevei, nevük és nemzetségük rendje szerint. Izmael első szülötte Nebajót, azután Kedár, Adbeél, Mipszám, Mishma, Duma és Massza, Hadad, Tema, Jetúr, Nafis és Kedma. Ezek Izmael fiai, és ez a nevük szállásuk és táborhelyük szerint, törzseiknek tizenkét fejedelme. És Izmael életének évei 137 hetet tettek ki. Elgyengülvén meghalt, és népéhez helyezték. Lakóhelye Havilától súrík terjedt, Ami Egyiptomtól keletre, Asszúr irányában fekszik. Összes testvérei színe előtt halt meg. Ezek Izsáknak, Ábrahám fiának nemzetségei. Ábrahám nemzette Izsákot, Aki negyven éves volt, amikor Rebekát, A paddan arámból való arámi Betuelnak a leányát, az arámi lábán nővérét feleségül vette. És Izsák könyörgött az úrhoz a feleségéért, mert meddő volt. Ő meghallgatta őt, foganást adott Rebekának. De összeütköztek méhében a kicsinyek. Ő így szólt, ha ez így van, miért is fogantam? Elment tehát, hogy megkérdezze az urat, ő válaszolva szólt, két nemzet van a méhedben, és két nép különül el a méhedből. Az egyik nép legyőzi a másikat, és az idősebb fog szolgálni a fiatalabbnak. Már eljött a szülés ideje, és íme ikrek voltak a méhében. Aki elsőnek jött ki, vörös volt, és egész teste szőrös volt és ézsau nevezték. Azután kijött a testvére, és a sarkát fogta, és ezért nevezték Jákobnak. Izsák hatvan éves volt, amikor a kicsinyek megszülettek. Miután felnőttek, Ézsau vadászember és szántóvető lett, Jákob pedig együgyű ember volt, és sátrakban lakott. Izsák Ézsaut szerette, mert szívesen ebett a vadászataiból, és Rebeka Jákobot szerette. Jákob pedig főzeléket főzött, amikor Ézsau a mezőről fáradta megjött, és szólt hozzá, adj nekem ebből a vörös főzelékből, mert nagyon fáradt vagyok. Ezért hívják az ő nevét Edomnak. Jákob mondta neki, Előbb add el nekem az első szülöttségedet. Ő válaszolta, úgyis meghalok, Mit használ nekem az első szülöttség? Jákob szólt, esküdj meg nekem. Megesküdött, és eladta első szülöttségét. És így megkapván a kenyeret és a lencse Evett és ivott. Fölkelt, és elment, semmibe véve, Hogy eladta az első szülöttséget